פרק ז בשנת חדה לבלשצר מלך בבל, דניאל חלם חזה, וחזוי רשע על משכבה. בדין חלמה חטאו, רשמילין אמר. ענה דניאל ואמר, חזה הבית בחזוי עם ליליה, וארו ארבע רוחי שמאיה מגיחן לימה רבה. וארבה חייבן רברבן, סלקן מן ימה, שניאן דה מן דה. קדמייתה כאריה, וגפין די נשר לה, חזה הבית עד די מריתו גפה, ונטילת מן ארעה, ועל רגליים כענש, הוקימת, ולבב ענש, יהיב לה. וארו חייבה אוכורי תמיינה דמיה לדוב, ולסתר חד חקימת, ותלת עילעין בפומע בין שינה, וכן אמרין לה, קומי אכולי בשר שגיא, בתר דנה חזה הבית, וארו אוכורי כנמר, ולה גפין ארבה דעוף על גבה. וארבעה רישין לחיבתה, ושולטן יהיב לך. בתר דנה חזה הבית בכזווי ליליה, וארו חיבה רביעה, דחילה ואימתני ותקיפה יתירה, ושיניין דפרזל לך רברבן, אכלה ומדקה, ושערה ברגלך רפסה, והיא משניה מן כל חייבתה די קודמה, וקרניין עשר לה. מסתכל הבית בקרניה, ועלו קרן אוחרי זעירה, סילקת ביניהן, ותלת מן קרניה קדמייתה, את עקרה מן קודמה. ועלו עינין כעיני אנשה בקרנדה, ופום ממליל רברבן. חזה הבית עד די חורסבן רמיו. בעתיק יומים יטיב לבושה כתלג חיבר ושאר אישה כעמר נקה. קורסייה שביבים דינור גלגילו היא נור דליק. נהר דינור נגד ונפק מן קודמוהי. אלף אלפין ישע משונה, וריבו ריבבן, קדמוה יקומון. דינה יטיב, וספרין פתיחו. חזה הבט, בדין מנקל מיליה רברבתה, דקרנה ממללה. חזה הבט, עד דקטילת חייבתה, ועובד גשמה, ויהיבת ליקדת אשה. ושאר חייבתה, ראידיב, שולתן נכון, וערכה וחיין יחיבת לחון, עד זמן ועידן. חזה הבט בכזווי ליליה, וארו עם ענני שמאיה, כבר ענש עתה הווה, ועד עתיק יומיה מתה, וקדמוהי הקרבוהי. מלך יחיב שולתן ויכר ומלכו. וכל עממיה ומיה ולשניה, לה יפלחון. שולטני שולטן עלם דילה יעדה, ומלכותיה דילה תתחבל. את קריאת רוחי ענה דניאל בגו נדנה, וכזבר אישי יבהלו נני. קרבת, על חד מין קעמיה, ויציבה אבאי מיניה, על כל דנה, ואמר לי, ופשר מיליה יהודעינני. אילין חיבתה רברבתה, דאינין ארבע, ארבעה מלכים יקומון מן ארעה, ויקבלון מלכותה, קדישי עליונים, ויחסנון מלכותה עד עלמה ועד עלם עלמיה. עדיין צווית ליצבה על חייבתה רביעייתה, דאהבת שניה מן כליהן, דכילה יתירה, שינה דפרזל, ותפרה די נחש, אכילה מדכה ושערה ברגלה רפסה. ועל קרניה עשר די ורישה, ואוכרי די סילקת. ונפלה מן קדמה תלת, וקרנה דיכן ועיינין לה, ופום ממליל רברבן, וחזבה רב מן חברתה. חזה הבית, וקרנה דיכן, עבדה קרב עם קדישין, ויחלה לחון. עד דיעתה עתיק יומיה, ודינה יהיב. לקדישי עליונין, וזמנה מתה, ומלכותה הכסינו קדישין. כן אמר, חייבתה רביעייתה, מלכו רביעה תהווה וערעה, די תשנה מן כל מלכבתה, ותיכול כל ערעה, ותדו שינה ותדקינה. וקרניה עשר, מינה מלכותה. עשרה מלכין יקומון, ועכרן יקום אחריון, והוא ישנה מן קדמיה, ותלתה מלכין יהשפיל. ומילין לצד עילאה ימליל, ולקדישי עליונין <עש> יבלה, ויסבר להשניה זמנין ודת, ויתיהבון בידי עד עידן ועידנין ופלג עידן. מדינה ייטיב ושלטניה יהאדון, להשמדה ולהובדה עד סופה. ומלכותה ושלטנה ורבותה, דין מלכבת תכות כל שמיה, יהיבת לעם קדישי עליונין. מלכותיה מלכות עלם, וכל שלטניה לה יפלכון וישתמעון. עד כה סופה דמילטה. ענה דניאל, סגיר עיוני יבהלונני, וזבעי ישתנון עליי, ומילטה בלבי נטרת.